Ta mare et va deixar tirar com una deixalla. Et va abandonar amb el borratxo del teu pare com si tira les deixalles de la brossa. Aquí et quedes, nano, amb les altres deixalles. I no et moguis d'aquí! ha! <laughs> monstre. El poble de la massacre. Ho sento noii, però ja pots tornar a sortir. Si vols veure, primer has de pagar el que ens deu. Sens? Si vols diners et puc pagar. Eh? almenys les copes d'avui. Si has aconseguit aquests diners explotant el teu fill, no els volem, vés Va, tornem-ho a dir. Que et toquis el dos. Hm, està fatal. Potser li ha fet mal en Conrad. O potser ha sigut ell que ha disparat el gos de la senyora Hillman. Aquest paio no té pebrots per disparar una arma, home. <laughs> Això és veritat. I tant, és un borratxo i un covardç. Ai, la mare, i a mi qui em mana sortir amb aquest xàfec? Eh, Merkel! Toquem el dos, vinga, anem! Merkel! Merkel, que em sents? L'he trobat! He trobat el cadàver! Merkel? Mer... Merkel? Merc. Soóc <brake> en l'ufer que em senten, necessito reforços. Soc en llauau per a auxili, La teva pistola me la quedo jo. Aquest paio no té pebrots per disparar un arma. Això és ben veritat. I tant, és un borratxo i un covard. s'estan omplint de cadàvers. Sembla una guerra. Bim! Què et passa? Què tens? Tranquil, noi. Ja ha passat tot. Sóc jo. Jo... jo... Va, tranquil. Au, dóna'm la pistola. No recordo què ha passat, però em sembla que he disparat. M'estava emburxant i jo... i jo... N'estàs segur? N'estàs <t> segur? <'aixer> Està bé, tranquil. Ja ha passat tot. No tinguis por. Va, calma't. Fes memòria, va. Qui la dona. La pistola. Aguanta, Laufer. No sé pas com has pogut arribar fins aquí amb aquesta cama, fill. Hem de trucar a... El telèfon no funciona. M'ha... m'ha pres l'arma. Ha sigut algú del poble? No... No l'havia vist mai. T'haurem de fer els primers auxilis. Que ha sigut algun amic seu. Que insinua amb això? Em pot dir quanta gent s'ha infiltrat al poble? No l'entenc, no sé de què em parla. Doncs algú s'ha posat a repartir pistoles pel poble. i diria que unes quantes, perquè fins i tot el noi en duia una. Però, Bim, com és que tenies una pistola, tu? Tu no ets un desastre. La teva vida serà fantàstica, fill. Has de ser molt fort per gaudir-ne. Vostè ja fa temps que anima el noi a dir-li aquestes coses agradables. No pateixi que ell no ha disparat. Encara hi ha totes les bales al carregador. En Bim ha sigut fort perquè ha après el que li ha ensenyat vostè. el de tu, fill. Ja ha passat. Ja està, vim. Els carrers estan plens de cadàvers. N'hi ha per tot arreu. Quantes n'han repartit? Quantes armes han repartit pel poble? Quantes persones els hi han proporcionat pistoles? Val més que no em faci enfadar avi, perquè si m'enfado no sé pas què puc fer! El meu net era com vostè. Què diu? Vostè és la viva imatge del nostre net, el que es va morir. El seu net? Sí. Aquell noi ens coneixia molt bé. Es va portar com un net de debò amb nosaltres. En realitat, però què volen dir? Que l'escrivien a un mort? Que allò no eren postals, sinó informació? Qui és aquest net que diuen? És probable que l'objectiu sigui jo. Em sembla que sóc la persona que vol eliminar. Té raó. És veritat, senyor paper. O li hauríem de dir... Frans Bonaparta. La pluja que cau amb força al sud del país i ha provocat grans desperfectes als lans de Baviera i Baden-Württemberg. Eva, moments, quan deixaràs de, de fumar? Per què, si ja he deixat de veure? veure. Que si deixessis de fumar, seria perfecte. Escolta, ja fa estona que dibuixes. Què és? Mira, què s'hi sembla? Aquí. Entén-me, a qui vols que sigui. La pròxima vegada que m'interrogui la policia, els hi donaré el dibuix. I Jo m'esforço a explicar-los la història amb pèls i senyals, però no em careuen. A partir d'ara, els hi diré això. Els hi diré que aquest home, el del teu dibuix, ha proposat eliminar el monstre a ell tot sol. Entén-me. Tornarà, oi? A continuació, fem un repàs dels danys que han provocat les riuades. El desbordament de l'Elba ha obligat a tallar les carreteres E56 i 298. A les zones més afectades s'ha hagut de suspendre el subministració. És un missatge de fa tres dies. Després de consultar-ho amb el doctor Guillen, hem arribat a la conclusió que ens agradi o no te l'hem de deixar llegir, Nina. Estic preparada. Parla, Nina... T'espero a Ruhenheim. És en Johan. Sí, segurament deu ser ell. A veure, Nina, segons tu el que vol fer en Johan és dur a terme el que tu en dius, un... un suïcidi perfecte. Això vol dir que podrien morir persones innocents, eh? Parla de Ruhenheim. El conec, que és un poblet del sud envoltat de muntanyes. Segurament, entén-me, també ha anat cap allà. Me n'he d'anar. M'han de deixar marxar, sisplau. He de reconèixer que se'm fa estrany estar aquí parlant amb vostè. Al principi no era res més que un personatge de ficció que només existia a la ment d'un home. Com, com si un dels personatges dels seus contes finalment hagués cobrat vida. Jo m'he passat la vida recollint dades objectives, analitzant-les i traient-ne conclusions, però aquest cop vaig decidir ignorar les dades i emprendre un viatge a seguir el rastre de la paranoia d'aquell home. A mig camí, mi, quan començava a lligar caps, vaig coincidir unes quantes vegades amb un jove a la mansió de les Roses Vermelles, a Praga. Vaig conèixer el seu fill, Bonaparte. Aquesta és la postal que vostè li va enviar, firmada amb les seves inicials, K.P., Klaus Poppe. Aquest paisatge m'ha dut fins aquí, però encara em costa de creure que sigui veritat. Vostè em continua semblant un personatge de conte que ha sortit de les pàgines i s'ha fet realitat. Però això és ben real. A la llista de suport als exiliats de la segona meitat de la dècada dels 80, jo vaig veure que hi havia el seu nom, Klaus Poppe. Just abans de la caiguda del mur de Berlín, vostè va venir a refugiar-se aquí. Per què? De què fugia exactament? De la gent com jo, potser. Del joves que van passar pel Kinderheim 511 l'orfenat que va crear vostè. jo sóc un producte dels seus experiments. Fugia d'això. Oi que sí. Sé perfectament el que vol, m'imagino, perfectament el que en Johan pretén fer en aquest poble. Sé cara! Ha començat a aplicar el pla a Ruchenheim. Un, un altre tret. I a ja fa hores que estem així i el carrer està ple de cadàvers. Però què coi passa? Que s'han torna pojos? Què em sents? Hem de fugir d'aquí com més aviat millor, va? Ara és impossible. Totes les carreteres estan tallades. Com ho saps? I com pots estar tan tranquil? tu? Surs, entres, et dutxes, tornes a sortir... No suporto l'olor de pòlvora i de sang que infesta al carrer. Au, va, tranquil·la, relaxa't. Acabo de demanar té calent a recepció. No pateixis, petita. No has de tenir por de res. Quan pari de ploure, s'haurà esborrat tot. Què és tot? El que s'esborrarà? La memòria col·lectiva. Et deixaré a Ruhenheim només amb una condició. Que t'hi acompanyi el doctor Gillen. I una altra cosa, que no portis cap arma. Em sents bé? No necessito cap arma jo. De seguida estaré a punt per marxar ah, i faci el que li he dit si us plau Andíter leva i vostè i també el senyor Schubert en cal i la note se n'han d'anar tots a un lloc segur ben lluny d'aquí El que vol enllohan és esborrar els records de tothom Va, vés-te'n abans que se n'adoni en Dieter. Jo no vull oblidar en Dieter, ni a vostè, doctor Reichwein. No vull oblidar en Carl, ni l'Elote, ni els Forner. No vull oblidar en Temma. Hi ha molts records que vull conservar per sempre. També n'hi ha que sí que voldria oblidar, però... Voldries oblidar? Voldries humildar en Johan? A ell no li duplicaà mai.. Un policia. I li hem pres l'arma.. Quiet, no es mogui! Uh -huh. Salvi, el poble. Qui li ha disparat? Un tiroteig al poble. Han vingut uns homes armats i en qüestió de segons tothom tenia armes. I han disparat a la gent. Ha d'anar a demanar ajuda. Encara que només sigui els nens, els ha de salvar. Salvi'ls. Salvi'ls. Johan, el primer cop que vaig sentir aquest nom va ser el 1995, en una sala d'interrogatoris. El doctor Tenma... Per fi reconeix que s'ha equivocat amb les seves deduccions, oi, inspector? No. Per mi, ell és simplement un personatge molt important. I en Johan encara el veig com un personatge imaginari. Un personatge imaginari. Aquestes paraules m'han fet reflexionar molt aquest temps que he estat de vacances... Com es fa això de convertir algú que existeix de veritat en un personatge imaginari? La resposta és molt senzilla, esborrar a tothom que el conegui. Eliminar els que saben el seu passat, liquidar-los a tots. Però suposo, senyor Bonaparte, que tot acabaria com el final d'un dels seus llibres de contes. Quan per fi havia aconseguit tenir nom, ja no hi havia ningú que em cridés per recordar-me'l. Tan bonic és el meu nom, Jóf. Això és el que passa ara en aquest poble. Si jo fos en Johann, també ho faria. Jo també sóc un personatge imaginari. Jo no sóc en Neumeyer, que va firmar el llibre de registre de l'hotel. Ni tampoc sóc en Wolfgang Grímer. Jo no sóc absolutament ningú. O sigui que desapareixeré juntament amb el que em va rebessar la memòria, i el nom, els sentiments, tot. Ho estava esperant. No saben quant temps. He esperat el dia del judici per pagar pels meus actes. A mi no em fa por la mort, però no sé com compensar tot el que vaig fer. Vaig venir aquí disposat a acceptar el càstig que fos. Ho estava esperant, diu? Que no li fa por la mort? Vostè té idea de les conseqüències dels crims que ha comès? Quin sentit té destruir la capacitat de distingir entre el bé i el mal d'una persona? Què passa quan despertes el monstre que s'amaga dins de tots nosaltres? Digui! Els éssers humans hem d'assegurir el que tenim. Hem de gaudir d'un bon pícnic de diumenge. Hem d'assaborir la cervesa que ens prenem després de la feina! L'home, l'ésser humà, s'ha de sentir trist i desconsolat quan se li mor un fill sang de la seva sang. No penso deixar morir. Penso treure el viu del poble i proclamar els quatre béns tot el que vostè sap. Faré que el món sencer conegui l'home que va despertar el monstre que tots portem a dins, que el vegin. I per fer-ho ara he d'impedir que es mori. On és en Johan ara? No, no ho sé. Però bé hi deu haver algú que dirigeix la massacre, no? On és? Contesti. No... no ho sé. Digui'm on Un altre tret. Que hi ha algú aquí? No faré res. Miri... No vaig armat. Tranquils. No tinguin por. Si es queden aquí, estan en perill. Ja ho saben, oi? Se n'han d'anar del poble, de seguida. Marxin, ara mateix. No plorin. Els acompanyaré fins al principi del camí, però hauran de córrer. El, el que s'encarrega de l'operació és a l'hotel Bermach. Entesos. Però jo només tinc una pistola. Aquests dos eren a fara. En sap molt de greu. Miri, tot és culpa meva perquè m'ha tocat la loteria. Si n'haguéssim informat la policia, de seguida que hem trobat el cos d'en Conrad... La gent del poble no s'hauria tornat boja. Totes aquestes armes són seves? Però, però no hem disparat ni un tret, l'hi juro! Necessito que em deixin això i això. Vostè protegeixi l'hotel. I vostè... sap perfectament que hi ha gent armada. Soóc policia, si distingi entre els uns i els altres. Ah, per cert, senyor Grimer. Quan tot això s'hagi acabat, li dec una cervesa. Oi, oh, tant que sí, I de la bona. Ara Correu! No patiu, us salvareu! Episodio 71. La ira de Steiner el Magnífico.